«Мені треба вчительки для двох дівчат восьми і десяти літ. Ви можете від'їхати?» «З радістю», – відповіла Едіт. Ніз за дверима роздув Ніздрі. Нічого не було чути. «Ви будете діставати фунт на місяць. Харч, білизна і помешкання мої». «Я згоджуюсь», – сказала Едіт, ледве заховуючи радість. «Я хотіла б переїхати до вас сьогодні ж». Дама згодилася кивком голови. Едіт трохи здивувалася з того, що дама на все погоджується. Крім того, її обличчя були ніби трохи знайоме. Мабуть, вона зустрічала її на вулиці. Це, може, одна з тих пишних міщанок, що ходять, мов пави, і зневажливо дивляться на бідно одягнених людей. Де вона її бачила? Але Едіт перетерпить усе, аби не попасти до рук вельмошановному докторові. Шофер з деяким здивуванням почув, що він їде – «До Вайчепла. Які могли бути справи в елегантного панка у Вайчеплі?» Панок посмоктував люльку і посміхався. Йому щастило. Він уявляв собі, як рука об руку, і з урятованою дід з'явиться перед очі містера Лейстона. «Добрий вечір, міс Вуд», – сказав доктор, заходячи в кімнату. «Містер Рівс, я тут ні при чому», – забалькотіла шановна пані. «Та для чого я стала б це робити? Я абсолютно ні при чому!» «Заспокійтеся, будь ласка, і кажіть просто, в чим справа? Гроші вам треба чи що?» «О, містер Ріпс, Едіт утікла!» «Як?» – важко проковтнув доктор Слину. «Для чого ж ви тут були? Куди вона втікла? Куди вона втікла? Кажіть швидко!» «Години за три тому!» Вона забрала свої речі, до неї приходила якась дама. «Дама?» – перепитав Ріпс, і вийшов з кімнати, відібравши в Мізвуд надію вилікувати колись свій ревматизм. Виходячи з дверей, він побачив молодого чоловіка, що розмовляв з якоюсь рудою жінкою. Чоловік цей кинувся до Ріпса. Доктор в авто, закрив дверцята. Шофер отштовхнув молодого чоловіка з-під ніжок, той упав, авто понісся бруком. За чверть години кілька розшукових собак обшукували всі закутки вайчепла. Але й дід зникла, мов корова язиком злизала, не мов якісь духи занесли її на небо. У всякому разі янголи, що зробили це діло, працювали чисто, не згірши від розшукових собак. Ставка на й дід була бита, доводилося шукати інших шляхів. В цей емент докторові потрапив на очі газетний допис про засідання комісії при Вищому Королівському інституті. Коло п'яти годин вечора паризька юрба на площах вулицях Бульварах захвилювалася. Десятки тисяч примірників екстреного випуску «Аля Петіт Парізен» розпливлися по фіатрах, омнібусах, трамваях, авто, по руках піших. Вихоплювали з рук газети, попит перевищив тираж, дивувались, жестикулювали, кричали. До екрану редакції «Ле Петіт Парізен» спливалася юрба, чекаючи на подробиці. А втім, усе було так просто. Всі – візники, франти, перекупки, майстри, робітники, крамарчуки, проститутки, буржуа, хлопчаки, професори – схвилювалися за голиб роєм, і скрізь перегукувалось те ж саме. Більшовики! Напад! Напад! Напад! На поліцію! Задушливі гази! Отруєння! Отруєння! У поліцейському районовому управлінні все було тихо і спокійно. На вулицях гнітила спека, ще й мохи принишкли. Дежурні куняли. О третій годині приведено заарештованих. Їм розміщено по камерах на якусь часинку перед допитом. Було тихо. Каштани заглядали у вікна. Потім прийшло двоє агентів із якогось відлеглого району. Вони передали якісь папери і пішли. Все було тихо. Каштани заглядали у вікна. Зненацька лиця урядовців зблідли. Один хотів покликати другого на поміч, а другий кликав першого. Очі вилізли з орбіт, всі кинулися до виходу. По дорозі деякі падали, інші спотикалися об них, вилазили рачки, спинялися на секунду спочити і падали обличчям на підлогу.